și, și pe pământ, mi și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, aducând lecțiunea 102 din partea emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Ubicilor, întâlnirea cu răscumpărații Domnului ar trebui să fie Preocuparea vieții noastre de căpetenie, dat fiind faptul că veșnicia o vom petrece în sfânta și dulcea părtășie desăvârșită atât între noi cât și cu Domnul Isus Hristos. Cu prilejul lecțiunii de astăzi vom prezenta, ca de obicei, meditațiile fratelui nostru întru Hristos Priotul Nicuriță, meditația asupra versetelor din Noul Testament, luate fiecare în mod individual. Lecțiunea de astăzi se va deschide cu prilejul unei meditații asupra versetului 30 a Evangheliei după Matei, capitolul 12, partea a doua, numai înainte însă de a petrece un nou episod din cartea Argatul. Ne vom întreține acum pentru câteva momente cu bătrânul evreu David, care astăzi încerca niște simțăminte pe cât de plăcute, pe atât de neașteptate și deocamdată neînțelese nici măcar de el. Este vorba despre un nou serial din Cartea Argatul, scrisă din Cristina Roy, în care astăzi aflăm că era iarăși o seară frumoasă de vară. Razele lunii scăldau în argint satul, livezile, pajiștile pline de flori și pădurile. Câteva raze căzură și pe coliba bătrânului David și luminară lavița și pe moșneagul care stătea pe ea. El era îmbrăcat de duminică și pe față îi stăruia o anumită dispoziție serioasă sărbătorească. El se gândea și se minuna de sine însuși. De ce oare și cum avea el astăzi o asemenea bucurie? De ce se bucura el așa de mult că sam copetras o să-și poată în sfârșit deschide prăvăria și că el, personal bătrânul, îl ajutase foarte mult la aceasta. Bătrânul nu se putea înțelege pe sine. De unde -i venea lui această dragoste pentru oameni? Doar înainte nu iubise niciodată pe oamenii străini, nu simțise cu ei, nu-l duruse suferința lor și nu-l bucurase bucuria lor. Astăzi, aproape că plânsese de bucurie când doar că venise personal la el acolo în prevărie și spusese așa bucuroasă cum era, Domnul Iisus să vă răsplătească pentru tot binele pe care i-l-ați făcut lui Samco. Și era așa de bucuros că acești doi tineri se iubeau, că erau așa de buni, că o să fie fericiți împreună și că el, bătrânul David, putuse personal să ajute la această realizare. Iar acum Samco și Metod îi mulțumiseră și ei, iar lucrul acesta a făcut așa de mult bine bătrânei lui inimi. Dragi ascultători! lăsându-l acum puțin pe bătrânul David în cugetarea lui contemplativă, haideți să ne întoarcem puțin spre noi pentru un fel de test. Dragul meu ascultător, când a fost ultima oară, când ai adresat cuiva o mulțumire numai de dragul încălzirii inimii sale cu un cuvânt de mângâiere? Te-ai gândit vreodată la cât de mult poate însemna pentru cineva un simplu cuvânt de mulțumire pe care îl scoți însă din inimă? Sau o altă întrebare Când a fost ultima oară când ai mulțumit lui Dumnezeu Pentru nesfârșitele lui daruri? Uite, chiar acum am în biroul meu Un disc DVD cu imaginea și viața unui băiat De 35 de ani din Australia Născut, auzi, fără mâini și fără picioare Vezi ce prilej minunat ai de a mulțumi lui Dumnezeu Chiar și pentru mădularele trupului tău? Când ai făcut-o ultima oară? Ce bine ar fi să începi practica aceasta chiar de azi, chiar de acum. Mulțumim, Doamne Dumnezeul nostru, pentru nou prilej pe care ni-l ofer și astăzi să vestim cuvântul Tău. Te rugăm să binecuvintezi această vestire cu toate binecuvântările tale cele mari și minunate, împreună cu toți cei care îl ascultă. Îndreaptă-ne ochii către tot binele de care ne faci parte necontenit din pricina Domnului Isus și umplându-ne inimile de mulțumire, învață-ne să ți-o aducem necurmat ție cât și celor din jurul nostru de care te folosești ca să o reverși peste noi. Amin. Să-i mulțumim lui Dumnezeu și pentru bine și pentru rău. Să-i mulțumim pentru tot ce ne-a dat să fie Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat, spune proverbe 15 cu 15. Am să dau două motive puternice, sigur, numai pentru credincioși care să ne îndemne, și să ne încurajeze să ne facă plin de putere de a mulțumi Domnului. La Romani 8 cu versetul 32 citim El, care n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată? împreună cu El toate lucrurile. De aici înțelegem limpede că toate cele ce vin în viața noastră au o valoare și un preț atât de mare înaintea lui Dumnezeu, exact ca și Hristos. Și al doilea motiv este luat tot din Romani 8, puțin mai sus la 28, unde mi se spune că, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Iată deci motive întemeiate pe care ne putem sprijini mulțumirea noastră în toate lucrurile și în tot timpul. Pătrunzând acum în lecțiunea noastră de zi vom da citire versetului 27 din Matei capitolul 12 unde Mântuitorul stă de vorbă cu fariseii care îl acuzau că el ar fi scos dracii dintr-un îndrăcit cu Belzebul și le spune următoarele. Dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, fii voștri, cu cine scot? De aceea, spune Domnul Iisus mai departe, ei vor fi judecătorii voștri. Vedeți, dumneavoastră, mai scoteau și alți oameni dragi. Deci, nu acesta e semnul că ești neapărat fiul lui Dumnezeu, ci dragostea și ascultarea de Dumnezeu sunt semnul că ești al lui. După cum s-a mai amintit și la versetul 26, dracii sunt de acord și colaborează cu scoaterea unor draci, fiindcă o casă împodobită și măturată devine apoi sălași pentru opt draci mai răi, cum găsim la Luca 11, versetele 24-26. Nu orice fel de izgonire de draci este bună, atât la indivizi cât și la popoare. Și de data aceasta istoria este plină de mărturii când un rău a fost înlocuit cu un rău și mai mare. Domnul Iisus aduce ca argument în fața fariseilor chiar pe fiii lor, care de asemenea scoteau draci. Fiii fariseilor erau ucenicii lor ca odinioară fiii prorocilor, cum avem la 2 regi, capitolul 2, versetul 3, care de asemenea erau ucenicii prorocilor. Acești ucenici ai fariseilor, prin exorcisme, prin rugăciuni și alte practici obișnuite pe vremea aceea, alungau demonii după cum întâlnim un caz în Faptele Apostolilor, capitolul 19. Cea mai strălucită biruință este atunci când o câștigă folosind armele proprii ale vrăjmașului. Metoda aceasta a întrebuiința de multe ori Domnul Isus și dădea rezultate strălucite de la el să învățăm și noi ca, folosind argumente din însăși cărțile sau lucrările vrăjmașilor Evangheliei, să apărăm cauza Evangheliei. Încă un lucru bun trebuie subliniat aici. Fariseii erau puși în fața unei realități peste care nu puteau trece și de aceea dădeau din colț în colț ca să scape de judecata necruțătoare a adevărului. Puterea și minunile Domnului erau prea evidente, de aceea ei căutau să le interpreteze pentru că nu puteau să le mai anuleze. Orice interpretare îi s-ar da vieții și lucrării noastre, dacă ea este o realitate în Hristos, să nu ne temem. Sfințenia să fie o realitate în noi, înțelepciunea să fie o realitate în noi, aducerea sufletelor la Domnul Hristos să fie o realitate... Puterea unei vieți de neprihenire să fie realitate în noi darnicia să fie o realitate în viața noastră Cunoașterea și trăirea în a Scripturilor să fie de asemenea o realitate în noi Dragostea să fie o realitate în noi Și dacă este așa, să fim liniștiți Să fie o realitate, adică să fie lucrarea Duhului Sfânt în noi și prin noi în primul rând, realitatea din noi trebuie să fie cel mai puternic argument în fața acuzatorilor și după aceea să aducem dovezi în însăși cărțile și lucrările lor, în felul acesta biruința fiind mai sigură și deplină. Ce frumoasă este lupta adevărului când pleacă la atac de pe întăriturile realității. Domnul să ne ajute să luptăm și noi în felul acesta. În versetul 28, Domnul Isus continuă, dar, dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Avem nevoie de cineva care este mai puternic decât cel tare ca să ne păzească de primejdii, căci sunt destui tâlhari care caută să ne fure comorile de preț ale vieții noastre. Nu un pitic trebuie să ne fie paznic, căci îl biruie hoții și ne fură totul. Suntem în siguranță numai dacă ne predăm Domnului Iisus Hristos pentru ca El să vecheze asupra vieților noastre. Numai El este suficient de puternic ca să ne apere de toți vrăjmașii noștri. A depărta pe diavolul de la noi nu este de ajuns. O casă goală este fără pază. Cel rău se întoarce și ia totul în stăpânire și, vai, din nefericire, Mulți sunt cei care încearcă să schimbe viața în felul acesta. Ei, da, încetează să mai facă răul, dar nu se apucă să facă binele. Curând însă îi se plictisesc de acest fel de viață și se întorc chiar așa la cele ce făceau înainte, la rău. Singura care sigură este, pe de o parte... Să părăsești răul, iar pe de alta să-ți predai în totul inima și viața ta Domnului Isus Hristos, care, după ce te mântuiește de păcate, te face în stare să faci binele prin puterea Duhului Sfânt care îl face în tine și prin tine. El singur este în stare să te facă slobod de orice ură, amărăciune, gelozie și numai cu ajutorul lui poți să-l lași pe el să locuiască și să stăpânească inima ta. Ești tu gata să te predai lui în totul? Aceasta este calea vieții. Domnul Isus le spune așadar fariseilor, dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Dragii mei ascultători, să nu fim geloși și răi ca farisei, prin faptul că vedem și pe alții scoțând dracii patimilor și păcatelor din suflete. Să ne gândim în clipa aceea că împărăția lui Dumnezeu a câștigat mai mult teren pe pământ și să ne bucurăm de lucrul acesta. Chiar și atunci când cineva vestește Evanghelia din Duh de Ceartă, tot se va face ceva pentru împărăția lui Dumnezeu, după cum vedem la Filipeni 1 cu 17 dar noi să ne ferim de asemenea Duh ca să nu l întristăm pe Duhul Sfânt, să nu întristăm pe Domnul Isus, să lăsăm totul în seama Lui și la judecata Lui. Slujba oricărui credincios, cât de mic și nensemnat ar fi, este să scoată draci și să vindece suflete, pentru că unde este Duhul lui Dumnezeu nu se poate face o altă lucrare. Domnul Isus, care avea Duhul lui Dumnezeu, scotea dracii, vindeca bolile și propovăduia Evanghelia. Creștin adevărat este numai acela care este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și care lucrează pentru propășirea cauzei lui Dumnezeu pe pământ, scoțând draci din suflete după puterea dată lui de către Duhul Sfânt. Ce slujbă satanică fac acei ziși slujitori ai Domnului Hristos care, în loc să scoată draci, mai mulți bagă în suflete. Bagă dracul urii, dracul certurilor de partide, dracul invidiei, dracul clevetirii și atâția alți draci. Cine nu scoate draci, bagă draci. Neutru nu este nimeni. Iată un cuvânt greu care ar trebui să ne îndemne la cercetare. Acela care este stăpânit de Duhul lui Hristos scoate draci în continuu. În versetul 29 de la Matei 12, Domnul Isus spune... Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria, dacă n-a legat mai întâi pe cel tare, numai atunci îi va jefui casa? Dragii mei, împărăția diavolului a fost cucerită de marele biruitor, Domnul Isus. Nimeni dintre oameni, nici dintre îngeri n-ar fi putut lega pe acest stăpân tare, afară de Domnul Isus Hristos. El l-a biruit pentru totdeauna pe crucea de pe Gorgota Luându-i cheile din mâini Cum găsim la Apocalipsa 1.18 Și jefuindu-i casa Dând libertate robilor Pe care îi ținea cu putere sub stăpânirea lui Dar așa cum Domnul Iisus A câștigat biruința supra diavolului A păcatului și a morții Pe întreg pământul Tot așa și pentru fiecare inimă în parte Căci și inima este o casă A diavolului sau a Domnului Iisus Hristos depinde cu iodai până când nu intră Domnul Iisus în ea și cu puterea lui să lege pe cel tare până atunci diavolul este încă stăpânul ei necruțător toate legile și perceptele morale pe care ar vrea omul să le țină sunt slabe și fără putere asupra păcatului și a diavolului care este autorul păcatului și nu-l poate lega dar când intră Domnul Hristos Totul cade la pământ, totul se schimbă, totul se umple de lumină și de viață. El, cu puterea lui, leagă pe vechiul stăpân, diavolul și îl scoate afară din casă. Se cunosc inimile în care a fost legat cel tare. Ele sunt pline de pace și le se poate citi fericirea pe față. Se cunosc inimile care au fost jefuite, așa zis, de Domnul Isus, Ele sunt pline de lumina bucuriei. Fericită jefuire! El te jefuiește de păcate și de patimi, luându-le asupra lui și-ți lasă în schimb bogățiile harului său. Îți ia ura și-ți lasă dragostea, îți ia tulburarea și frământarea și-ți lasă pacea, îți ia păcatul și-ți lasă iertarea și sfințirea. îți ia minciuna și-ți lasă adevărul, îți ia întunericul și-ți lasă lumina, îți ia moartea și-ți lasă viața. O, oh, ce schimb minunat! Așa știe să jefuiască Domnul Isus pe un suflet. Inimile jefuite în felul acesta de Domnul Hristos îndeamnă și pe alte inimi să se lase și ele jefuite, folosind acest termen, de El. Căci El nu jefuiește decât pe cine voiește să fie jefuit. Cu forța nu jefuiește pe nimeni de păcate. După ce el devine stăpânul casei, o păzește cu grijă ca nu cumva să vină alți hoți răi și periculoși ca să fure comorile aduse de el. La 1 Petru 1,5 citim, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. La versetul următor, la versetul 30 din Matei 12, din care citim prima parte a versetului, Domnul Iisus spune, cine nu este cu mine este împotriva mea dragul meu, nu poți fi cu Domnul Isus Hristos decât acolo unde este El are El locul lui unde stă și zadarnică îți va fi truda căutindu în altă parte, după cum zadarnică este truda celor care caută pești prin grădini și fructe prin râuri Domnul Isus locuiește în mediul credinței degeaba îl cauți în altă parte căci nu l vei găsi și dacă tu nu locuiești în acest mediu, ești împotriva Lui. Necredința și îndoiala sunt împotriva Domnului Iisus Hristos. A căuta să faci tu ceva de la tine însuți nu lucrează niciodată. El locuiește în casa dragostei. Dacă tu ești în altă parte decât aici, nu poți fi cu El. Oricât l-ai pe el în casa urii sau a indiferenței, în casa acolo, în locurile unde se ste între partidele religioase, nu-l vei găsi. Și ura și indiferența sunt împotriva dragostei. Domnul Isus locuiește în templul sfințeniei. Dacă tu locuiești în păcat și păcatul locuiește în tine, cum crezi că vei putea avea părtășie cu el? Și cine nu are părtășie cu el? Este obligatoriu, este destul de logic, împotriva lui. Domnul Isus locuiește în cer și cei ce sunt a lui sunt tot în locurile cerești, cu 2,6. Dacă tu ești amestecat cu pământul și ai inima legată de pământ, de oameni, de lucrurile lumii acesteia, cum crezi că vei fi prietenul lui? El spune că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Nu vorbele, ci faptele și atitudinea inimii te arată dacă ești cu el sau împotriva lui. Cine merge pe altă cale decât cea arătată de el și pe care el însuși merge, este împotriva lui. Sfântul Ioan de Aur spune, Nu te lupți tu împotriva lui Dumnezeu când faci ceea ce este împotriva celor poruncite de el? Dragii mei, este împotriva lui Dumnezeu și acela care este împotriva urmașilor săi. Este împotriva lui Dumnezeu și acela care este stăpânit de un duch de sectă sau partidă religioasă, că cel nu poate fi, Domnul nu poate fi cu partidele și să se răzbuiască unele cu celelalte. Cine n-are domnul Domnului Hristos nu este al lui. Este împotriva lui Dumnezeu și acela care, dintr-un interes care sau din încăpățânare, calcă cuvântul lui arătat pe paginile Sfintei Scripturii. Este împotriva lui Dumnezeu acela care spune una cu gura, dar alta trăiește cu fapta. Unde sunt eu să fiți și voi, spune Domnul Iisus la Ioan 14 cu trei. Cine locuiește în altă parte, este împotriva lui. La cântarea cântărilor 6 cu trei citim, unde-ți paști oile, unde te otihnești la amiază? el își paște turma între crimi. Între crinii dragostei și ai curăției își paște el turma. Acolo locuiește el și toți cei ce vor să aibă părtășie cu el. Dragii mei, să nu uităm că, ori de câte ori nu suntem cu Domnul Isus Hristos, suntem împotriva Lui. Cine este împotriva Lui? Este împotriva vieții, împotriva propriei Lui fericiri. Iubiți ascultători, la punctul acesta încheiem șirul meditațiilor pe marginea versetului citit. Și pentru că am amintit starea aceasta de a fi cu Hristos sau împotriva lui Hristos, doresc să fructific cele aproximativ șapte minute care ne-au mai rămas, dând câteva explicații cu privire la ce înseamnă în mod practic a fi cu Hristos sau împotriva lui. Este multă confuzie astăzi în lumea zis creștină cu privire la ce înseamnă cu adevărat. A fi creștin Scriptura este limpede în privința aceasta Și tocmai de aceea ne vom referi la ea Iar motivul pentru care ne referim Exclusiv la scriptură Are în vedere faptul că la ziua judecății De apoi vom fi judecați Pe temeiul spuselor ei Însuși ne spune aceasta În Biblia ortodoxă tipărită Sub îndrumarea și cu purtarea de grijă A prea teotist Patriarful bisericii ortodoxe române Cu aprobarea Sfântului Sinod De la anul 1988 în Biblia amintită la pagina 1424, la Evanghelia cea după în capitolul 12, stihul 48, astfel citim Cine mă nesocotește pe mine și nu primește cuvintele mele, aici deci vorbește personal Mântuitorul Hristos, are judecător ca să-l judece, cuvântul pe care l-am spus eu, acel al va judeca în ziua cea de apoi. Și în aceeași Biblie menționată mai sus, la pagina 1354, la cea de-a doua epistolă Apostolului Pavel către Timotei, capitolul 3 stihul 16, citim că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Dragii mei ascultători! Să dăm toată luarea minte acestei sfinte scripturi, singura scriere de pe care poartă, dacă aș putea spune așa, semnătura lui Dumnezeu prin cuvintele arătate mai sus scrise în ea. Să nu lăsăm pe nimeni și nimic să ne ducă în rătăcire cu privire la mântuirea noastră, căci numai după această scriptură vom fi judecați în ziua cea mare a socotelilor. Vorbind acum despre subiectul pe care ni l-am propus a fi în Hristos sau împotriva lui Hristos citim la 2 Corinteni că dacă este cineva în Hristos este o făptură sau zidire nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi este vorba despre 2 Corinteni 5 cu versetul 17 ce vrea să însemne aceasta a fi cu Hristos sau în Hristos față cu a nu fi în Hristos sau împotriva lui, sunt două stări tot atât de departe una de a pe cât este departe cerul de pământ. A fi în Hristos înseamnă a fi o făptură, o creație cu totul și cu totul nouă, o creație care n-a existat niciodată aici pe pământ, nici chiar în grădina Edenului, o creație care, dacă vreți, nu a fost niciodată prezentă fizic în toată creațiunea lui Dumnezeu. Desigur, a fost în planul lui. Deci, a fi în Hristos înseamnă a fi o ființă spirituală dumnezeiască, un om în al cărui Duh să lăsluiește, locuiește literalmente Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii. Iar expresia, toate cele vechi s-au dus, arată că omul care prin pocăință și botez s-a lăsat înnoit de lucrarea curățitoare a mielului, lui Dumnezeu, iar ca urmare acestei curățiri, Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu poate coborî și locui în inima lui, omul acesta, deci, în care acum locuiește Duhul Sfânt, va trece prin procesul de metamorfozare zilnică, clipă de clipă. Prin procesul acesta el învață ca la lumina Duhului Sfânt și prin puterea lui să deosebească cele vechi, chiar bune, chiar și rele, ca să se lase de ele și să adopte un nou fel de viață totalmente diferit de cel de dinainte, viață cerească. De aceea spune versetul de mai sus că, iată, toate s-au făcut noi. Așadar, un adevărat creștin, un om în Hristos, este acela care trăiește numai după perceptele noi de viață divină arătate în cuvântul lui Dumnezeu. Vreți să vă spun un adevăr foarte șocant lauzi? Ascultați cele ce urmează. Exemplul adevăratei pocăințe îl avem tot în Hristos. Da, da, Hristos a trăit ca un pocăit, adică la fel cum ni se cere nu o să trăim acum ca un om nou în Hristos. Am citit în la 2 Corinteni 5-17 că toate cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Ei bine, așa a trăit omul Hristos în viața lui când s-a înveșmântat cu chip de om dar fără păcat. Nu ne spune chiar el aceasta la Ioan 5,19 prin cuvintele adevărat, adevărat, vă spun că fiul nu poate face nimic de la sine? El nu face decât ce vede pe tatăl făcând și tot ce face tatăl face și fiul în tocmai? Adică, cuvintele acestea înseamnă că în viața lui Hristos, deși el era sfânt, nevinovat și fără nicio urmă de păcat, nu se vedea nimic din el însuși. Hotărât lucru, el nu avea nevoie să trăiască în felul acesta pentru a fi plăcut tatălui, ci a trăit astfel ca să ne arate nouă și totodată să câștige dreptul și puterea pentru noi, cum trebuie să trăim noi înșine. Deci, dragul meu creștin, indiferent cărei dominațiuni aparții. Atâta vreme cât ții în mână Biblia lui Dumnezeu, află azi că dacă tu trăiești totuși după tradiții, ceremonii și tot felul de alte rețete ale lumilor care sunt mai jos de cerul lui Dumnezeu, tu nu ești în Hristos, nu ești cu El, ci vai, ești în afara Lui și împotriva Lui. Domnul Dumnezeu să ne facă harul la toți! Să ne călăuzim după sfântul cuvânt al său și astăzi să ne lepădăm de noi înșine de tot ceea ce aparține nouă și. Tot ceea ce aparține sectelor în care suntem, tot ceea ce aparține tradițiilor și oricăror alte lucruri în afară, oricăror alte surse în afară de cuvântul lui Dumnezeu, să ne le lepădăm de tot și toate și la fel ca Domnul Isus să trăim și numai și numai după perceptele cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne facă harul la toți, să ne pocăim, să trăim o viață ca a lui Hristos și după ce ne-am pocăit și ne-am înnoit să trăim o viață prin puterea Duhului Sfânt pentru Slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin.